Озвучено книжкова хмаринка, розділ 15. Наступного ранку я кажу Теді, що до нас прийде Адріан на обідній пікнік біля басейну. І ми беремося готувати пишне святкове частування. Бутерброди з куркою на грилі, салат з макаронів, фруктовий салат і свіжий лимонад. Теді гордо виносить усе це на настил біля басейну, а я напинаю садові парасольки, щоб ми могли пообідати в затінку. Я вже стисло розповіла Адріанові про свій план, і він погодився побути з Тедді, поки ми з Міці спробуємо скористатися спіритичною дошкою. Він приходить точно о півдні, в пляжних шортах і в червоній футболці університетської футбольної команди Скарлет Найтс, червоній лицарі. І теді мчить уздовж басейну, щоб привітатися з ним. І хоч зріст теді всього метр двадцять, він якимось чином примудряється відчинити захисну огорожу навколо басейну потім входить у роль метрдотеля, запрошує Адріана до нашого ресторану і проводить до столика. Адріан захоплено дивиться на всю виставлену їжу. Як би я хотів залишитися тут і цілий день їсти, але відпросився в Ель Джефе усього на годину. Потім він прийде по мене, і тоді нам буде непереливки. Ми Ми швиденько поїмо, щоби ще поплавати, каже йому Теді, а потім зможемо пограти в Марко Поло. Я даю Адріанові купу інструкцій. Постійно повторюю йому, щоб Теді не знімав свої надувні нарукавники, що в басейні для нього глибоко, навіть на мілководді. Я так нервуюсь, що не можу нічого їсти. Раз у раз поглядаю на котедж, де Міці вже з годину проводить підготовчу роботу, організовуючи зібрання. Вона не впевнена, що цей план спрацює. В ідеалі, каже вона, Теді має сидіти разом із нами за спіритичною дошкою. Але Міці погоджується, що коли Теді перебуватиме метрів за 20 від нас, то цього буде достатньо. І це єдине, на що я готова погодитись. Теді не терпиться поплавати, тож він з'їдає половину бутерброда і запевняє, що вже наївся. І Адріан, розуміючи, що я вже готова починати, похапцем їсть, а потім однією рукою піднімає Теді. «Ви готові, містере Ті?» Теді лементує і вирішить від задоволення. А тепер складна частина. «Тедді, ти не проти, якщо з тобою трошки посидить Адріан? Мені треба дещо зробити в котеджі». Як я й чекала, Тедді мало не божеволіє від щастя. Він біжить настилом аж до кінця басейну, маніакально розмахуючи руками, не тямлячи себе від радості, що Адріан, Адріан буде його нянчити. «Прошу, тебе слідкуй за ним дуже уважно, не спускай ока, ні на секунду, якщо з ним щось станеться. У нас усе буде чудово», – обіцяє Адріан. Я про тебе хвилююсь, ти вперше користуєшся спіритичною дошкою, уперше з часів середньої школи. Будь обережною добре, кричи, як щось буде потрібно. Я хитаю головою. І близько не підходьте до котеджу, навіть якщо почуєте, що ми кричимо, і я не хочу, щоб ти дізнав, чим ми там займаємось, і якщо він розповість батькам, вони оскаженіють. А якщо виникнуть проблеми, Міці каже, що разів сто таке робила, вона запевняє, що це абсолютно безпечно а раптом Міці помиляється. Я ручаюсь, що все буде добре, однак не впевнена, що це його переконує. За сьогодні Міці вже шість разів зателефонувала мені на мобільний, попереджаючи про важливі заходи безпеки і обмеження. Вона заборонила мені надівати прикраси і користуватись парфумами – макіяж, капелюхи, шарфи, взуття з відкритим носком – у жодному разі. З кожною розмовою її маніакальність зростала. Вона пояснила, що вживає ТГК – щоб розблокувати свої нейронні зв'язки. І я боюсь, що весь той канабіс зробив із неї параноїчку. Тедді біжить назад просто на нас і врізається в коліна Адріана, мало не звалюючи його в басейн. «Ти вже готовий, ми тепер можемо поплавати!» «Розважайтеся, хлопці, кажу їм, а я скоро прийду». Коли приходжу в котедж, у мітці вже все готово. На моєму кухонному столі височіє стосик довідників, на вікна почеплена товста чорна тканина, щоб сюди не потрапив жоден сонячний промінчик. Коли я відчиняю двері, мружачись, щоб очі звикли до сутінків, то помічаю, як вона виглядає надвір, витріщаючись витрічаючись на Адріана, який знімає футболку. «Оце так-так! Де ти знайшла цього красення, червоного лице?» Схоже, вона не впізнає Адріана без його садового причандалля і не здогадується, що це той самий чоловік, якого сама ж охрестила гвалтівником кілька тижнів тому. Він живе трохи далі на цій вулиці. І ти довіряєш йому наглядати за дитиною. Нас не потурбують. У нас усе буде гаразд. Я зачиняю двері, іначе запечатую себе в могилі. Повітря насичене деревним запахом паленої шавлії. Міці пояснює, що це відганятиме злих духів. Вона пороставляла по всій кімнаті співдюжини товстих, невисоких вотивних свічок, які дадуть нам достатньо світла для роботи. Кухонний стіл застелений чорною тканиною, а посередині стоїть спіритична дошка, оточена колом крихітних гранул-кристалів. «Морська сіль», – пояснює Міці. «Осторога, наче зайва, але, оскільки це твій перший раз, я не хочу ризикувати». Перш ніж почати, Міці просить показати їй усі отримані мною малюнки. «У мене назбиралась уже ціла колекція». Прокинувшись цього ранку, я знайшла три нових малюнки на підлозі котеджу, наче їх просунули в щелину під вхідними дверима. Схоже, Міці особливо вразив останній малюнок із жіночим профілем. Вона вказує на силует на обрії. «То ця людина, яка йде до неї?» «Мені здається, вона йде від неї». Міці пересмикнула плечима, немов від холоду, відганяючи від себе зайві думки. «Гадаю, нам треба буде просто запитати, ти готова?» «Не знаю, тобі треба до вбиральні?» «Ні, твій телефон вимкнений?» «Так, тоді ти готова». Ми сідаємо за стіл, одна навпроти одної. Між нами третій стілець, порожній, для Ані. У темряві котеджу, мені здається, ніби Спрінгбрук кудись віддалився. Чи краще сказати, я відчуваю себе в Спрінгбруці і одночасно далеко від нього. Повітря тепер інше, густіше, ним важче дихати». Я й досі чую, як Теді сміється, а Адріан вигукує «Бомбочка!», а потім сплеск води в басейні, але всі ці звуки трохи спотворені, ніби я чую їх по телефону з поганим зв'язком. Міці розташовує посередині спіритичної дошки маленьку планшетку у формі сердечка і запрошує мене покласти пальці на один її бік. Знизу планшетка має три маленькі коліщатка на крихітних латунних роликах, від найменшого дотику вона легко відкочується від мене. «Заспокойся, тобі не треба її штовхати», – каже Міці. «Нехай інструмент сам робить всю усю роботу». Я згинаю пальці, намагаючись їх розслабити. «Вибачте». Міці кладе пальці на протилежний бік планшетки, потім заплющує очі. «Гаразд, Мелорі, зараз я почну бесіду, встановлю контакт. А коли наладимо хороший зв'язок, я дозволю тобі поставити твої запитання». А зараз просто заплющу очі і розслабся. Роби глибокі очищувальні вдихи. Вдихай через ніс і видихай через рот. Я нервуюся, і трохи соромлюсь, але голос Міці діє заспокійливо. Ловлю себе на тому, що копіюю її, повторюю її позу і дихання. Ладан розслаблює м'язи і заспокоює думки. Усі мої повсякденні тривоги і клопоти, Теді, Максвелли, тренування, тверезість – усе починає відходити кудись далеко. «Ласкаво просимо, духи!» – промовляє Міці, і я різко сіпаюсь назад, заскочена зненацька гучністю її голосу. «Це безпечне місце. Ми вітаємо вашу присутність. Запрошуємо вас приєднатися до нашої розмови». З надвору до мене все ще долунають звуки від басейну, шалене хлюпання і плескотіння. Але потім я зосереджуюсь сильніше, і мені вдається блокувати їх. Розслабляю кінчики пальців... Лише торкаюсь планшетки, але зовсім не тисну на неї. «Енні Баррет, ми хочемо поговорити з Енні Баррет», каже Міці. «Ви тут, Енні? Ви нас чуєте?» довше я сиджу на твердому стільці з дерев'яною спинкою, то чіткіше відчуваю всі деталі стільця, які контактують з моїм тілом. Сидіння під сідницями, поперечена, що тисне мені на лопатки. Я пильно дивлюсь на планшетку, чекаючи хоч найменшої ознаки руху. Тріє шавліє, потріскуючи і похрустуючи. «А як щодо Ані? Тут є Аня? Ви нас чуєте, Аню?» Мої повіки важчають, і я стуляю їх. Почуваюсь немов під гіпнозом чи під чарами ночі, коли лежу в теплій постелі під м'якою ковдрою і вже у сон. «Ви тут, Аню? Ви поговорите з нами?» Відповіді немає. Я більше не чую звуків з надвору, чую лише важке дихання міці. «Дозвольте допомогти вам, Аню, будь ласка, ми слухаємо!» І раптом щось торкається моєї шиї, наче хтось пройшов позаду стільця. Я озираюсь, там нікого немає, але коли знову дивлюсь на спіритичну дошку, то відчуваю, що за спиною хтось є. Довгі м'яке волосся торкається моєї щоки, ковзає по плечу, а потім невидима вага тисне на руку, обережний тиск, підштовхування, просування планшетки вперед. Одна з її коліщаток тихенько пискає, ніби перелякана мишка. Ласкаво просимо, духу, усміхається мені міці, і я розумію, що вона й гадки не має про те, що відбувається, вона явно не бачить і не відчуває, що хтось стоїть позаду мене. Дякуємо, що відгукнулися на наше запрошення. Тепле дихання лоскоче мені потилицю, шкірою біжать мурашки. Знову хтось тисне на мою руку і зап'ястя пересуваючи планшетку по дошці повільними круговими рухами. «Це Аня?» – запитує Міці. «Ми розмовляємо з Анею?» На дошку нанесено стандартний алфавіт і числа від нуля до дев'яти, а ще в її верхніх кутках є слова «так» і «ні». Я пасивно спостерігаю, стежачи за тим, як планшетка на мить зупиняється на літері «ай», потім повертається до G, а далі до «і». Міці торкається чотирма пальцями до планшетки, а вільною рукою тримає олівець, щоб записувати результати. I джі, На лобі в неї виступає Піт. Вона дивиться на мене і безбоязно хитає головою. «Говоріть повільніше, духу, просить вона, у нас достатньо часу. Ми хочемо вас зрозуміти, це Аня?» Планшетка пересувається до N, потім до X, а далі до «О». «Ти нахиляєшся, роздратовано шепочеміці, і я розумію, що це до мене. Що?» «На стіл! Ти штовхаєш, Мелорі!» «Це не я! Відхились на стілець! Сядь прямо!» Я надто налякана, щоб сперечатися з нею, щоб сказати їй правду. Не хочу переривати того, що відбувається. «Духу, ми вітаємо ваше повідомлення! Вітаємо будь-яку інформацію, якою ви хочете поділитися!» Тиск на мою руку посилюється, і планшетка прискорюється, літаючи вздовж і впоперек дошки, раз у раз зупиняючись на випадкових літерах видаючи послідовність якоїсь спіритичної мішанини – LVAJXS. Міці продовжує ретельно записувати, але її роздратування явно зростає. Отриманий результат нагадує кашу з літер. Дерев'яна планшетка аж бринить від енергії, наче сердечко якоїсь маленької переляканої тваринки. Вона шугає по всій дошці, і Міці ледве встигає записувати однією рукою. Повітря таке густе, що можна задихнутися – Мої очі сльозяться, і я не розумію, чому не спрацьовує мій детектор диму. Потім Міці приймає свої пальці, але планшетка продовжує рухатись. Моя рука штовхає її через усю дошку, планшетка зривається з краю стола, і з торохкотінням падає на підлогу. Міці розлючено підхоплюється. «Так я й знала, це ти штовхала, ти штовхала весь цей час». Уся вага полишає мою руку, і я зненацька виходжу з трансу. Моє сприйняття довкілля повертається. Зараз середа, 12.45 по полудні, і я чую, як Адріан рахує на дворі. «Шість, Місісіпі, сім, Місісіпі!» Місіс попиляє мене поглядом. «Це Аня зробила, не я. Я слідкувала за тобою, Мелорі, я тебе засікла!» «Вісім, Місісіпі!» «Це Аня рухала моєю рукою, вона мене направляла!» «Це не піжамна вечірка, це не гра!» «Це мій засіб до існування, я ставлюсь до цього дуже серйозно. «Дев'ять, місісіпі!» «Ти змарнувала мій час, ти змарнувала мені весь день!» І раптом я мружусь від денного світла. Вхідні двері котеджу розчинені, і на ганку стоїть малюк Тедді, вдивляючись у темряву. Він притуляє палець до вуст, закликаючи нас зберігати тишу. На дворі Адріан вигукує. «Десять, місісіпі! Хто не заховався, я не винуватий!» Тедді пірнає всередину і тихенько зачиняє двері. Потім роззирається по кімнаті, зачудовано роздивляючись вотивні свічки, запнуті чорним вікна і мій кухонний стіл із колом із морської солі. «У що ви тут граєте?» Любчику це називається спіритична дошка», – кидається пояснювати Міці, запрошуючи його роздивитися ближче. «У правильних руках це інструмент для спілкування, щоб розмовляти з мертвими». Тедді дивиться на мене, шукаючи підтвердження, ніби не може повірити, що Міці каже правду. «Справді? Ні-ні-ні. Я вже підводжуся зі стільця і веду його до дверей. Це просто іграшка, просто гра. Менше всього мені потрібно, щоб Тедді розповів своїм батькам про спіритичний сеанс. Ми просто прикидалися, не на справшки». «Чи як на справшки править своєї Міці, якщо поважати її можливості? Якщо ставитись до цього серйозно?» Я відчиняю двері і у кінці двору бачу Адріана, який шукає Тедді серед дерев уздовж Гайденс Глен. «Сюди гукаю!» Він підбігає до нас, а Тедді кидається повз мої ноги і мчить по траві, усе ще захоплений їхньою грою в хованки. «Вибач за це», – каже Адріан, – «я сказав йому, щоб він лишався на настилі басейну. Сподіваюсь, він нічого не зіпсував». «Тут уже все було зіпсоване», – заявляє Міці. Вона збирає свої речі, гасить свічки і складає лотки з пахощами. «У цьому котеджі немає ніяких духів і ніколи не було, це просто казочка, яку вона придумала, щоб привернути до себе увагу. Міці, це неправда. Я сто разів користувалася цією дошкою, і вона ніколи такого не витворяла. Я вам присягаюсь. Присягайся ону своєму червоному лицарю, Герест». Поплачу нього на плечі, може він тебе пожаліє, але більше не проси мене дурно гаяти час. Вона згрібає свої книжки в сумку, а потім стрімко проноситься повз мене і мало не спотикається, спускаючись сходами котеджу. Що тут сталося? запитує Адріан. Тут була Аня Адріане, вона була в котеджі, я тобі клянусь, я відчувала, що вона стоїть наді мною, рухає моєю рукою, але літери склались у якусь Тарабарщину. Ми нічого не змогли прочитати. А потім на найцікавішому Міці урвався терпець. Вона почала перцювати і кричати на мене. Стоячи на ганку, ми дивимося, як Міці кривуляє через газон, як нею хелетає то ліворуч, то праворуч, коли вона марно намагається йти прямо. «І з нею все гаразд?» – запитує Адріан. «Ну, вона добряче під кайфом, але це, здається, частина ритуалу». Двором бреде зажурений Тедді. Схоже, він розуміє, що сталося щось погане – що дорослі засмучені, з надією в голосі запитує. «Хтось хоче за мною поганятися?» Адріан перепрошує, але каже, що мусить іти. «Мені треба повернутись, бо Ель Джефе розлютиться. Я можу за тобою поганятися, пропонує Теді, дай нам лише одну хвилинку». «Ясно, що це не та відповідь, на яку чекає хлопчик. Він бреде двором до майданчика біля басейну, незадоволений нами обома». «У тебе все, гаразд? запитує Адріан. «Я в порядку. Просто сподіваюся, що теді нічого не скаже своїм батькам. Але я впевнена, що він скаже».